sent vagi a classe amb la xaila és seguir el mocador llarg i rectangular, el jihab el mocador que tapa el cabell les orelles i el coll però es veu el rostre, o un noi amb el turbant sig o la quipà que és la petita gorra plana dels jueus doncs pot no agradar tothom però els centres educatius públics han de valorar si usar aquestes peces de roba impedeix o no als qui ho porten fer les activitats docents amb normalitat si no ho impedeix, doncs la roba permet la identificació de la persona i no afecta la seguretat, s'ha de tolerar. I podria haver algunes excepcions quan es tracta de fer classes de gimnàstica o laboratori. I en aquest cas els professors haurien de parlar amb la família i l'alumne i arribar a una, a una mena d'acord. La guia per la gestió de la diversitat religiosa als centres educatius que el vicepresident del govern, Josep Lluís Carot Rovira, la directora de Fes Religiosos, la Montserrat Coll, i el secretari de Polítiques Educatives, Francesc Colomer, van presentar ahir el Plau de la Generalitat. Recorda que la lluita contra la submissió de la dona, o contra la imposició religiosa, per molt lloable que sigui, no es pot fer mai a costa de provocar un prejudici a un infant o a un adolescent, com ara la seva desescolarització. Per això la guia recomana molta mà esquerra, molta pedagogia i negociació i que els límits del vestuari i l'aparença física s'estableixin amb el màxim consens possible i tenint en compte els aspectes ètics i legals. La guia, recomanacions per fer més fàcil la convivència interreligiosa en els centres, parteix de la base que vivim en un estat laic i, per tant, que cap precepte suposadament religiós pot passar ni per davant dels drets fonamentals ni per davant de la llei. Per tant, la nova guia posarà sobre la taula algunes recomanacions a seguir. Ja dic, són només recomanacions i, degut a la forma de ser de la Trinitat Vella, que ha rebut molta immigració islàmica, caldrà tenir molt en compte. Comencem d'aquesta manera, una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és Tot un poble, que us parla i acompanya en Jordi García.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 Uns titulars que ens portaran a parlar en primer lloc d'aquesta beca d'experta 2011 que organitza la Nau Ivanov. Doncs si sí, la Nau Ivanov i a portada engeguen la beca d'experta 2011 amb l'objectiu de fer costat a la creació teatral més jove i fresca en el marc del projecte de suport a creadors. També hem de dir de la Nau Ivanov que es posa en marxa una, una exposició que porta per nom Modernització Festival Europas. L'exposició forma part de la programació del Festival Europas, un festival de, de cultura contemporània organitzat per la fàbrica que vol prendre el pols a la creació de l'Europa d'avui i que tindrà lloc en més de 200 espais de la ciutat de Barcelona a partir d'avui i fins al 14 de novembre, entre els quals hi ha la Nau i la 9. També hem de dir que l'Ajuntament ha finançat la instal·lació de 578 ascensors en dos anys. Sí, el programa d'ajuts per a la instal·lació d'ascensors a la ciutat de Barcelona, impulsat per l'Ajuntament al setembre de l'any 2008, ha servit per resoldre els problemes d'accessibilitat a un total de 578 comunitats de veïns, segons el balanç del programa fet ahir per l'alcalde Jordi Areu. El, aquest balanç es va fer al barri del Congrés Indians, per tant, molt a prop d'aquí. Hem de dir també que l'Ajuntament posa en marxa una campanya per evitar les males conductes dels vianants. Sí, l'Ajuntament ha engegat una nova campanya per sensibilitzar els vianants sobre les conductes que poden comportar un perill per a la seva seguretat. A partir d'un decàleg amb 10 recomanacions es pretén reduir el nombre d'atropellaments i millorar la convivència entre els vianants i els conductors. Hem de dir-vos també que avui es posa en marxa a través del SAT, a través del Sant Andreu Teatre, les representacions de la trobada professional transfronterera dansa a Barcelona. Sí, avui la plataforma Convivència Pirene-Mediterrané, i no em sembla que he dit bé, i l'Institut Català de les Indústries Culturals organitzen una trobada professional transfronterera dansa a Barcelona en col·laboració amb l'Institut Cultural Francé, l'Institut del Teatre de Barcelona, el SAD Sant Andreu Teatre i el Mercat de les Flors. Molt bé, també tindrem d'altres informacions, algunes que ens porten a parlar d'una protesta pel tancament d'un geriàtric a Sant Andreu. Doncs sí, els treballadors, els, els residents i els voluntaris i familiars i veïns es van manifestar dimarts pels carrers de Sant Andreu com a mesura de protesta per evitar el tancament del centre geriàtric Coroleu. Hem de dir que l'Ajuntament es volca contra el fenomen dels Nimi. Sí, l'Ajuntament té un greu problema amb els seus joves de 15 a 24 anys. Es tracta d'una població de 152.102 persones, el 9,38% del total de la ciutat. Un, del, un de cada 10 nois i noies que estan en edat d'escudiar o d'accedir a la primera feina ha optat per no fer res en vista d'un sistema educatiu que no els satisfà i d'un mèrcet laboral que els barra la porta o només els ofereix contractes temporals amb sous de misèria. També parlarem d'altres informacions, com per exemple eh, que es realitza la Biblioteca de la Sagrera una activitat que porta per nom Maitat Tomà i Tadjó, amb titelles, marduix i que es porta a terme dins el cicle Lletra Petita, Llibres, Escena. Nosaltres el que fem ara mateix era escoltar una mica de música, tornarem tot seguit per ampliar-vos aquestes i d'altres informacions. Fins ara!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 Ja tornem a ser aquí una altra vegada per parlar amb l'Oscar Rodríguez, que és el responsable del Sant Andreu Teatre. Molt bon dia. Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica en què consisteix aquest acui i les representacions de la trobada professional transfronterera dansa que es realitza a partir d'avui, no? A veure, dues coses. La trobada transfronterera és una primera trobada que es fa entre les regions de Languedoc-Russelló, en el Mirí Pirineus piriners, perdó, miripiriners eh, franceses, uh -huh. del sud de França, l'Aragó i Catalunya. Hi ha un precedent l'any passat que es va fer una trobada a un poble que es diu Alanyà, prop de Perpinyà, uh -huh. i que, on es va parlar, de, eh, sempre es parla d'arts escèniques, es va parlar es va debatre sobre teatre familiar. Aquest any s'ha adreçat aquesta trobada eh, el, a la dansa, Uh -huh. I aleshores el que eh, fem des de en aquesta trobada, doncs, hi ha l'ICIC, l'Institut Organitza, l'Institut Català de les Indústries Culturals, uh -huh. una organització francesa que es diu Ressau en Essen, i també hi participa el SAT, Mercat de les Flors, i l'Institut Francesc, lògicament. Uh -huh. I aleshores doncs, el que fan són aquestes trobades. I com a SAT, com a teatre, el que fem és aquesta nit acollir la eh, bàsicament per... Per programadors, però evidentment oberta a tot el públic per a més una actuació gratuïta uh -huh. doncs és una trobada un, un, mos, una mostra de dues companyies de dansa contemporània franceses que uh -huh. faran un breu, faran un treball que s'husaran sobre una mitja hora o així cadascuna sobre això, entre mig, entre una que començarà a un quart de vuit i la de les nou, doncs hi ha un, un super fred, doncs perquè els programadors es trobin, parlin i també el públic, etc. Uh -huh. Hem de dir que són dues jornades que s'inscriuen, doncs, dins de la dinàmica d'intercanvi, que hem dit. Sí. Uh -huh. El que passa és que, dic a veure, les, les trobades es realitzen, per exemple, a l'Institut del Teatre i es realitzen a l'Institut Francesc, a l'Institut Francesc aquesta tarda es fan uns debats, uh -huh. aquell matí, doncs, hi ha hagut també una trobada, on hi havia la presència del senyor Toni Lledó, el director de l'ICIC, el director de Reson Essen, llavors es fan unes trobades on es debat, i això és debat a l'Institut del Teatre, i l'Institut Francesc, i llavors, dura aquests dos dies, això està adreçat exclusivament a professionals del sector d'aquestes regions. Uh -huh. I, I obrim nosaltres aquí en aquesta actuació d'avui i demà al Mercat de les Flors, que hi ha la Sol Picó, al Hall del Mercat i després hi ha la companyia Aragonès, MOF. Per dir uh -huh. que nosaltres, com a SATES, tenim presència en quant a donar i acollida per això no organitzem uh -huh. uh, el debat ni les trobades. És a dir, que altres el que feu és donar suport a que es realitzin aquesta trobada entre aquestes quatre regions. Sí, clar, és a dir, el SAT porta una línia de, de programar dansa contemporània, d'estar cada vegada més involucrat en tot el que respecta a més a més ajustament aquestes coses de, de formació, d'adequació, d'inserció en, en el sector de la dansa, i és per això doncs que veiem com a molt positiu la nostra col·laboració també amb això. Per tant, en aquestes trobades es parlaran fins a almenys dos idiomes, no? El castellà que és a través de l'Aragó i el català que és eh, que l'acolliria... Doncs, I, I el francès. Sí, el francès, també per el que va la llengua d'Ocors, allò i al migdia per il·liós. Uh -huh. Sí, sí. I es tracta, doncs, d'una sessió que oferirà, sobretot, dansa contemporània d'aquests territori, quatre territoris. Sí, a la nostra sessió veurem dues companyies eh, uh -huh. convidades en la... En... Demà al Mercat dels Flors n'hi ha una altra, i, bueno, al Mercat dels Flors n'hi ha dues, dues més. Una aragonesa, una catalana, i aquí tenim les dues franceses. Mm. Eh, exactament, les companyies es diuen En Elvis, Yokoha Dens for mm. Unai, exactament tot això, i l'altre es diu Como Ovento. Mm -hmm. No, perdoneu, l'aquesta aquí es diu Bon Nouvelle. Bon nou. A part d'aquestes interpretacions de danses també tenim constància de que hi ha uns tallers no? que també s'organitzen. Sí. Sí, sí, uh, es, es fan aquests tallers també i fan... el que passa és, que és el que aquests s'organitzen, però els organitza l'IFIC, l'enguedoc Rosilló, que és de dir, jo com a SAT aquí sí que no, no puc donar més informació perquè nosaltres el que estem fent és acollir aquesta actuació, però no estem organitzant ni estem presents, en els... com a SAT no estem presents als tallers, si és el Thomas Nun, com a companyia uh -huh. catalana i a més el nostre en el SAT, però no, no com a teatre nosaltres no estem organitzant aquests debats el que sí que eh, representaran el, el mateix... amb el SAT, no? Es presentaran... Les... Es representaran al SAT. És que el que representen al SAT són les actuacions de dues companyies franceses. Uh -huh. no, no tallers. Ah, no són tallers. Són dues companyies franceses que presenten, que presenten el seu treball eh, que presenten mitja hora, és a dir, però no fruit d'un taller, no, no, no, no. Són companyies de dansa que ens presenten el seu treball aquí. Barcelona, dins del marc d'aquestes trobades transfronteries de dansa. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Òscar Rodríguez, per atendre la nostra trucada i esperem doncs, que parleu a vostra part. Doncs també vagi força bé i ja, ja que pugueu acollir aquesta representació. Molt bé. D'acord. Doncs així esperem-hi. Sabigueu que tothom aquell que vulgui venir aquesta nit a veure dansa, a sopar, i tot gratis, doncs que es passi pel sat. O sigui que és totalment gratuït, no? Sí, sí, sí. Molt bé. Doncs eh, potser sí que ens hi passem, eh? Doncs aquí estem. D'acord, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. Gràcies. Sí, sí. Doncs ja ho sabeu, aquesta alçada que hi ha avui les representacions de la trobada professional transfronterera dansa a Barcelona doncs, que organitza el, la Plataforma Convivència Piriners Mediterrani i l'Institut Català de les Indústries Culturals, aquesta trobada professional de transfronterera de dansa. Doncs ara el que hauríem de fer és continuar repassant algunes de les informacions que tenim per donar vos a dia d'avui i eh, parlem de l'Ajuntament que ha finançat la instal·lació de 578 ascensors en dos anys. Parlem-ne... Eh, perquè tenim doncs, aquesta informació per comentar-vos. Sí, l'Ajuntament hi ha aportat fins ara 15 milions d'euros. A banda dels 578 ascensors instal·lats, actualment ja n'hi ha 169 més en obres i s'estan tramitant 233 peticions. Per districtes, els més beneficiats han estat l'Eixample, Gràcia, el barri d'Horta, Sant Andreu i Nou Barris. Per barris, el que més ascensors ha demanat ha estat el del Congrés i els indians, amb un total de 63%. L'objectiu previst en el Pla de l'Habitatge de l'Ajuntament 2008-2016 era instal·lar 2.400 ascensors en 8 anys, amb una mitjana de 300 cada any. déu nhi doncs sí, i ara parlem d'un tema que demà tindrem amb nosaltres el representant que ha portat a terme aquesta, aquesta activitat. Estem parlant del regidor Francesc Narvaez, que demà atendrà els nostres micròfons, però ja podem avançar buscar que l'Ajuntament posa en marxa una campanya per evitar les males conductes dels vianants. Sí, els vianants són un dels col·lectius més fràgils pel que fa a la seguretat viària. Per reduir el nombre d'atopellaments i millorar la convivència de vianants i conductors, l'Ajuntament ha engegat una nova campanya sota el nom Camin amb Civisme. La iniciativa pretén sensibilitzar els vianants sobre les conductes que poden comportar més perill per a la seva seguretat, com és ara creuar el semàfor en vermell o caminar pel carril bici o no mantenir una distància prudent amb els cotxes que circulen pel carrer. En concret, l'Ajuntament distribu distribuirà 50.000 fulletons per les botigues de la ciutat, les oficines d'atenció al ciutadà, el Palau de la Virreina o la seu de Barcelona Camina, i es penjaran més de 2.000 carters amb el decàleg del vianant cívic. Doncs, com us deiem, el Regió de Mobilitat, Francesc Narvaez, demà tendrà els nostres micròfons i hem de dir que Francesc Narvaez, a més de col·laborar amb el tema de la seguretat viària, el que diu és que els vianants han de servir com un element educatiu per al conjunt de la població especialment per a la mainada. No? I en els darrers anys el nombre d'atropellaments a la ciutat s'ha reduït a fa, favorablement a un 15% per millorar la protecció dels vianants. L'Ajuntament està duent a terme diverses iniciatives com la instal·lació de més de 3.000 metres de baranes de protecció als passos de vianants, l'extensió de les zones 30, l'ampliació de voreres o la creació dels camins escolars. I ara us parlem d'aquesta notícia amb la qual encapçalàvem alguna, algunes de les informacions en forma de titulars. Parlem d'aquesta protesta pel tancament d'un geriàtric a Sant Andreu. Sí, aquesta manifestació és el tercer acte reivindicatiu convocat per la plataforma Salvem la Coroleu, que ja ha recollit fins a aquest moment 5.000 signatures. Cat Salut va cancel·lar el concert econòmic amb el centre l'any 2007, després de detectar irregularitats. Doncs va ser precisament dimarts quan es va fer aquesta manifestació al carrer, pels carrers de Sant Andreu, per tal de, doncs, de poder preservar aquest geriàtric que doncs, té el recolzament d'aquestes 100.000 signatures per tirar endavant. I ara parlem de que, del fenomen Nini, que és un, és un nom, és una paraula doncs, que ha sortit fa poc i que evidentment doncs, el que vol és eh, agrupar un tipus de, de gent, i, i l'Ajuntament doncs, el que fa és volcar se amb aquest fenomen i donar-li un recolzament. No? Doncs sí, és l'anomenada generació ni, NI, els que ni estudien ni treballen, i bueno, són aquesta franja entre 15 i 24 anys que de gent, de joves, que han donat els estudis i tampoc busquen feina, un col·lectiu del qual segons estudis recents de l'Ajuntament hi ha més de 15.000 militants passius. L'Ajuntament, amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat, però no ha resigna a deixar perdre aquest capital humà i, en vista de l'últim any del mandat municipal, ha decidit intensificar les mesures per tornar l'esperança a una part d'aquests joves. No és una tasca fàcil, com ha reconegut el primer tinent d'alcalde, el Jordi William Carnets. Després d'un any d'haver aplicat estratègies d'orientació i inserció laboral, els resultats no arriben a l'aprovat. A tall d'exemple, el programa activat per l'Ocupació, que ha atès més de 1.800 joves menors de 25 anys en situació d'atur, ha assolit un percentatge d'èxit del 46,3% i del 40% en el, cas, en el cas dels nois que havien abandonat abans d'hora els estudis. En canvi, el 68%, de, el 68 dels participants en les accions de qualificació professional inicial s'han reincorporat al món educatiu, doncs ni que sigui, havent de picar ferrofred, l'executiu i partit de l'Ajuntament ha optat per estendre l'oferta d'actuacions per incentivar al jovent i s'ha proposat arribar a menys dels 80.660 participants en els nous itineraris que ofereix per millorar la seva formació i atraure'ls cap a sectors econòmics emergents de la ciutat. Així, durant el curs escolar 2010-2011, l'Ajuntament estendrà a tots els centres d'ensenyament secundari de Barcelona l'aplicació multimèdia P22P. Què vol dir això? Doncs la porta 22 portàtil per donar orientació acadèmica i professional a 32.000 alumnes. També llançarà en el darrer trimestre d'enguany un programa adreçat a 1.500 joves desocupats per l'aprenentatge d'ocupacions en futur, com ara les noves tecnologies, la moda, les activitats portuàries, el comerç, el turisme i les energies renovables. La lluita contra el fenomen dels ni-ni es completa amb un augment del nombre de places de formació professional. N'hi haurà més de 1.170 places, fins a arribar a 27.989, A nous itineraris de qualificació professional per a joves que no han assolit la titulació secundària obligatòria i a través de Barcelona Activa, en el foment de la creació d'empreses per part de menors de 25 anys. Molt bé, doncs fins aquí que us ho hem ofert aquesta, aquesta un botlletí d'informació. Nosaltres el que volem eh, ara és informar-vos de la manera que en què podeu posar-vos en contacte amb nosaltres. Tenim un número de telèfon que és el 93-345-6454. 93-345-6454. Podeu trucar-nos i eh, fer-nos arribar doncs, les vostres queixes, dubtes, suggeriments i fins i tot la vostra opinió, ja que nosaltres doncs, la valorem molt per tal de saber quines notícies us interessen més o us interessen menys. També eh, teniu un, un mail, com és informatius, arroba rtb, baixa, guió, Aquest mail que també posem a la vostra disposició per tal doncs, que ens escriviu allò que vosaltres creieu més convenient que puguem anar comentant en aquest programa. Eh, també tenim d'altres formes de que us pogueu posar en contacte amb nosaltres. Tenim una pàgina web que és www.rtbbaixa guiomitxefaima.com Allà trobareu la manera de poder descarregar-vos eh, aquest programa i d'altres programes d'aquesta emissora de Ràdio Trinitat Vella i també hem de dir que si voleu escoltar els programes que anem fent eh, diàriament teniu un blog que és totunpoble.blogspot.com a través del qual doncs, eh, en qualsevol moment podeu conèixer quines són les notícies del dia aquí als barris de Trinitat Vella i Sant Andreu de Paloma. També podem comentar-vos que tenim un grup a internet, un grup de, perquè, per tal, doncs, que ens veu arribar les vostres opinions. Eh, aquest grup és eh, tot un poble i heu d'entrar, doncs, evidentment, a dintre del Facebook per eh, conèixer doncs, aquestes informacions que eh, o, o nosaltres creiem que heu de saber i tenir en compte a l'hora de passejar-nos pels nostres barris. Ara sí, ara farem una petita pausa, tornarem tot seguit amb més informació. No marxeu perquè nosaltres ens quedem aquí esperant el que vosaltres doncs, ens pugueu conèixer les notícies que són del dia d'avui. Música, tornem. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs amb el Jordi Garcia, amb Maribel Rubio i avui amb el Joaní, que ens acompanya avui en el nostre programa. I ara volem parlar de la nau Iguanoc, perquè estan doncs, realitzant un seguit d'activitats que jo crec que cal donar recolzament com aquesta beca Desperta 2011, que organitza la mateixa nau. A l'altra banda del filtre del telefònic tenim en David Marino. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, a què consisteix? És la primera vegada que es posa en marxa aquesta beca? Doncs sí, aquest és el primer any que ho engeguem, i bueno, una mica neix de, de totes les propostes que ens arriben durant tot l'any de, de joves creadors, sobretot. I una mica el que intentem és formalitzar aquest suport, que ja fa molts anys que ara ho fan els joves, Uh -huh. i d'una una mica de, de, de cos i ànima, no? Uh -huh. uh, per, per tal de participar en aquesta beca, quins són els requisits que, que hauríem de tenir? Bé, bueno, l'imprescindible és ser jove creador. Uh, això va ser ja un, un gran fòrum i fins, fins on ens considerem joves, uh -huh. i llavors al final vam acotar 35 anys, no? Uh -huh. I llavors, com a mínim va 60% de, de la companyia de teatre a la eh, qual presenta el projecte, ha de ser de, de menys de 35 anys. Mm. I l'altra gran eh, bueno, condició és que hagi sigut una obra que no hagi estat mai presentada. És mm -hmm. una, una cosa nova. molt bé. Encara que no estigui acabada, mm -hmm. però bueno, que estigui en procés de, de festa. Aleshores, a través d'aquesta beca, la Nau Iguanop posa a l'abast dels artistes l'espai i les condicions. Sí, sí la, la beca l'engellem també, juntament amb Aportada, que és una empresa mm. de comunicació cultural, Sí. I llavors el que ofereix són com dos pacs, no? hi ha un park, que és el que fa la nau, eh, que ofereix dos mesos d'assajos gratuït i després eh, dues setmanes de, de, de representació de l'espectacle, uh -huh. amb el compromís de, de fer, eh, portar com a públic, doncs, els consumadors, la gent del món del teatre per intentar que aquest projecte surti de la nau i tinguis més enllà. Uh -huh. i després a portada com a, com a empresa de comunicació doncs, fa tot un procés del tema de disseny de, de, de, de, de, de, de, de gràfic dels cartells presentació de la roda de premsa de mitjans de comunicació de l'espectacle o bueno, una mica el, el vendre el, el producte no, uh -huh. molt bé doncs esperem que tingui bona acollida well, aquesta, aquesta beca almenys aquest, això és el que es espera no? sí, sí, igual nosaltres com és de primer any tampoc no, no volem eh, ser molt agosadament hem posat un copo baixet, però home, fa quatre dies que, que han llegat això, perquè tot just el 15 d'octubre es va obrir el termini, que hem obert un blog i hem obert eh, una sèrie d'espais per consultar-ho i hi més de 300 persones han visitat el blog en quatre dies, i hem rebut eh, eh, correus de, demanant informació de gent d'Argentina, de gent de Mèxic, ah, o sigui que Déu-n'hi-do, Déu per quatre dies està prou bé. <ríe> uh -huh, doncs sí. Perquè vosaltres amb aquesta beca, llavors, què, us, què és el que ofereu? bons bueno, amiquetes jove a oferir una possibilitat de, de, de que la gent jove pugui pugui ensenyar, no, el, el seu projecte a, a diferents espais i que aquest projecte pugui tenir una vida llarga i ensenyar-se arreu dels països. També estan en contactes amb altres te amb, amb teatres de, tant de Barcelona com de diferents de Catalunya per intentar que el projecte surti en fora. I com bé avalat amb un jurat que, bueno, de bastant renom a nivell del món teatral, amb amb crítics, amb directors, amb actors doncs pensem que, que és, és fàcil no? de, de que tenir qualitat de producte Ahí es va posar en marxa una obra de teatre que porta per nom a Alicia Bonbollaix sí. Nosaltres també hem tenir l'oportunitat de parlar amb el seu director i evidentment doncs, és una obra d'aquelles que poden ser molt atractives no?, pel públic Sí, jo crec que sí, no? que a vegades també toca anar al teatre a riure una estona i ells mateixos diuen que és una obra que hi ha a l'obsurt i bueno, és divertida i bueno, penso que sí que val, val la pena venir a arribar i passar una estona també. Mh, uh -huh. intenció. I demà es fa una inauguració? Sí, demà inaugurem una exposició dins del Festival Europas, que, eh, bueno, que justament es comença, comença avui, em sembla, a Barcelona, uh -huh. i bueno, és una exposició de, que fem conjuntament amb, amb la fàbrica, uh -huh i amb, amb l'Institut eh, Poloners de Cultura i res, bueno, una mica es diu modernització i una mica són fotografies i instal·lacions de, de diferents artistes europeus a nivell d'arquitectura, d'imatges, d'edificis, també de, de, a de, de de, uh -huh. de transformació no? de ciutat. i coses doncs, així. Mm. Aquesta activitat, aquest festival d'Europa es posa en marxa avui però vosaltres eh, demà tindreu aquesta inauguració. <laughs> Correcte, mm -hmm. sí, a les fises ja n'hi ja haurem. I a Europa, és que, quina mena de festival és? No, és eh, la Fàbrica, que és una, bueno, una entitat molt potent a, a nivell espanyol, que en terrat aquí a Barcelona, mm -hmm. no? i té la, la seu principal la tenen a Madrid, i allà fan el, el Foto Espany. I des d'aquest any estan aquí a Barcelona, i una miqueta que pues, Europa es converteixi com un festival de tardor, no?, a nivell de Barcelona i un festival de, de prestigi. Bé, bueno, si jo, jo vaig programar, veureu que hi ha moltíssimes i moltíssimes activitats i de tot tipus, i a més participen tots els tres o, o els païs de, de Barcelona. No? Uh -huh. Doncs hem de dir que demà es aquesta inauguració a les 6 de la tarda, però que tota aquesta exposició a Europa doncs, es realitza des, des de demà mateix fins al dia 14 de novembre, o sigui que tenim temps de gaudir de, totes aquest, de tot aquest seguit d'activitats que, que es realitzen. Correcte. Molt bé, doncs David Marín, moltíssimes gràcies per atendre novament uh, la Ràdio Trinitat Vella, que ja saps que nosaltres donem des d'aquí tota la informació referent als diferents barris de Sant Andreu i que uh, esperem doncs, que en una altra ocasió puguem tornar-la a parlar. Moltes gràcies i a vosaltres per, per, per, bueno, per ajudar-nos en les activitats que fem. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Vinga, adéu-siau. Vinga, adé, bon adéu-siau. Doncs continuem parlant d'altres informacions que ens, com per exemple, aquest eh, sí, aquestes actuacions que es realitzen els diferents indrets dels, nostre, dels nostres barris i que ens porten a parlar d'una doncs, activitat que es realitza precisament avui, que, té, que es troba en mercat dins del cicle. Lletra Petita, Llibres Escena, és un espectacle que es diu My Tattoo, My Tattoo, My Tattoo, amb Titelles Merduix i es realitza a la Biblioteca de la Sagrera. Sí, a la Biblioteca de la Sagrera, al carrer del Camp del Ferro, número 1 3, us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita, Llibres Escena, l'espectacle My Tu My Tattoo, al càrrec de, de la companyia Titelles Merduix. Es tracta d'una enfilada de poemes representats plàsticament, que ens portarà a l'univers subgerent imaginatiu dels versos de Joana. El públic està, està pensat doncs, pa, pa, per atreure una mainada a partir dels 3 anys. I l'entrada és totalment gratuïta. Doncs sí, i també hi ha una exposició fotogràfica que es diu 28a, trobada nacional de Trabucaires de Catalunya, Barcelona, Castell, de Montjuïc 2010. déu nhi Sí, el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer Arquímedes, número 30, us ofereix dins, fins demà l'exposició fotogràfica de la Vintena Trobada Nacional de Trebocaires de Catalunya, al Castell de Montjuïc, en 2010, per als amants de la cultura del nostre país. Parlem de teatre novament. Uh, Big Drums arriba amb la companyia Camut Van Júnior al Sant Andreu Teatre. Sí, al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix la representació de l'obra de teatre Big Drums, a càrrec de la companyia Camut Van Júnior. Es tracta d'un espectacle on es barregen tant la percussió africana com el tap dance, la veu i el ball sobre la sorra. Durant una hora els intèrprets intercanvien les seves habilitats i els ritmes. Es podrà veure entre avui i demà a les 9 de la nit i dissabte a, la, a dos quarts de deu. dilluns i divendres a dos quarts de set, l'entrada general és de 16 euros i es poden comprar per servir caixa o una hora abans, una hora abans de l'espectacle les mateixes guixetes del sàfra. En dedic que diumenge també és a dos quarts de set. i ara el que volem fer és una petita pausa. escoltarem una mica de música perquè tenim molta més informació per oferir-vos aquí a tot un poble fins ara. Fuig, i es fulla poc a poc els arbres del carrer. Sento xiulant el vent fermoses melodies. Veig caure gota a gota les llàgrimes de la cel i escric en melangia des de la galeria entre dues parets i un finestró. Poemes del meu món a la tardor. Un món que és fet a mida, petit però meravellós. Poemes de tardor que tothom escriu quan es troba tot sol a voltat d'amor i caliu. Poemes que mai veuran al sol, doncs fora del meu món, tan sols són tonteries. Poemes que mai veuran el sol, doncs fora del meu món. Sol són tonteries, poemes que mai veuran al sol. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi García. Doncs, com ja va ser en habitual, eh, en aquest programa tenim nosaltres el Nacho Iglesias, que és de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i, i, en concret, de l'oficina de relació amb la comunitat, perquè avui volem parlar dels consells per prevenir ser víctima d'un delicte. Molt bon dia. Hola, bon dia a tots. Doncs explica'ns quin uh, quins consells hem de seguir per prevenir doncs, això de ser víctima d'un delicte. Doncs avui, per exemple, parlarem consells de seguretat per estar més segurs a casa, per estar més segurs al vostre edifici, uns consells per quan marxem de vacances, persones o situacions de les que hem de desconfiar, i en cas de ser víctima d'un delicte, quines són les actuacions a seguir. Molt bé. Doncs, si voleu començar... Sí, a veure, quins són els consells que hem de seguir? Doncs per estar més segur a casa, per exemple, doncs sempre tancave la porta amb clau i si uh -huh. tenim alarma connectada. Uh -huh. Si perdem les claus, canviem els panys, no confiem en que no passarà res. Uh -huh. Procurem que els accessos a casa nostra compleixin unes mínimes condicions de seguretat, sobretot les finestres i els accessos a patis interiors. O sigui, tot tancat per poder estar més segurs a casa. Correcte, unes bones races, unes bones... Uh... Uh -huh. Les cerradures, mm, panys, pancats. uns bons panys, correcte. Sí. Um, respecte al, a la bústia, recolliu diàriament la correspondència per evitar que algú s'apropi de les vostres dades personals mm. o fer entendre als dolents que no sou a casa. Clar, okay. si ja està tot ple, significa mm. que fa dies que no hi som. Mm. Demanem sempre l'identificació al personal de les companyies, de l'aigua, de la llum, del gas, del telèfon, no ens confiem. Mm i no tinguem molts diners a casa que avui en dia és molt fàcil això sí, sí. ni objectes de valor sobretot hem de, de dir-los a la gent gran que eh, a final de mes que no s'han portat tots els diners que han cobrat a, a casa perquè si no doncs, evidentment ja donem una pista als lladres de que aquella casa hi ha, hi ha diners si sí, sí, sobretot el dia 25 Exacte. que quan cobren la pensió que no vagin tots a fer cua a les 8 a les 9, o a les 10 del matí sí, sí ha recollit tota la pensió perquè clar a la que els atraquin ja li han tret tots el, tot els calers del mes llavors ah, no val la pena, es pot anar dia a dia i treure una mica i sí. un altre dia doncs una mica més aquest és un dels, dels temes dels quals hem parlat alguna vegada sí. i evidentment doncs la gent gran que pugui tindre vagi en compte Correcte. i clar, el senyor sobretot que no porti la cartilla del banc a la butxaca al davant de la camisa clar. Clar, eso és, és un reclam uh -huh. I si veiem alguna persona sospitosa al voltant nostra, doncs sempre intenta desconfiar i si hem de trucar algú que ens vingui a acompanyar fins a casa, doncs no estaria malament. Uh -huh. Bé, bueno, uh, per estar més segurs al, a l'edifici, eh, sempre doncs, no obrir la porta a persones desconegudes, uh -huh. és bàsic. Mm -hmm. Quan sortiu o entreu del garatge, comproveu que la porta quedi ben tancada. És molt important, perquè darrere nostra pot entrar qualsevol persona, amb cotxe, amb moto, no sabem qui és, mm -hmm. i pot fer a dins el que ell vulgui. I després, quan arribem, doncs, ens trobem la sorpresa. Mm -hmm. Si a l'exterior del vostre edifici fan obres, mm -hmm. assegureu-vos que no es pot accedir a dins del vostre habitatge mitjançant bastides o escales. Okay. Això sobretot quan fan les rehabilitacions, que posen les les vestides, mm -hmm. doncs clar, és molt senzill poder accedir per les finestres, sobretot a l'estiu. I més quan, doncs, aquests dies que s'està, doncs, intentant de, de, de fer tot el que possible, doncs, perquè no no puguem passar per per això, no? Clar. A l'hora de marxar de vacances, doncs, a ningú li interessa si marxem uns dies, un mes o dos. Oh. Doncs mm -hmm. intentem no difondre, perquè potser li diem a la amiga Maria que està nosaltres a la panaderia i al costat hi una persona doncs, que li interessa molt saber on viu. Però aquí, aquí el problema és quan anem a buscar diners a la caixa que no, no, no trobar-nos algú que ens estigui esperant fora no? o que ens pugui seguir o que... Sí, això és sobretot a la, a la gent gran uh -huh. que, que és el que passa uh -huh. per això sempre comentem que intentin anar acompanyats a... Uh -huh. uh -huh si marxem de vacances també, doncs demana algú que ens recolli la correspondència, com hem dit abans. No mm. deixeu senyals visibles que facin pensar que esteu fora de casa. Mm. Clar, si normalment quan marxem a treballar deixem les persianes mitja avaïsades, mm. si marxem de vacances no les avaïsem del tot. Mm. Deixem, per exemple, una ràdio encesa, mm -hmm. amb una llum, un temporitzador, una mica de roba també estesa, mm -hmm. o que algú vagi a casa i vagi pujant, baixant les persianes, que es vegi una miqueta de moviment. No deixeu cap missatge al contestador automàtic en què es dedueixi que sou fora. M'he trobat trucar alguna persona de contacte de i... Vacances. Sí, hola, aquest és el contestador de la senyora i el senyor i ara mateix som de vacances, tornarem X dies. I dius gràcies per tota la informació. O als comerços, quan posen estar tancat per vacances de l'1 al 30 d'agost. Dius, perfecte, ja sé quan ja, puc entrar. Ja està. Ah, és molt senzill. Uh -huh. és aconsellable la bulaura inventari dels objectes més valuosos tipus joies, rellotges amb els números de sèrie, marques i models per facilitar la feina a la policia en cas de robatori Això és una cosa que fa poca gent de posar el número de sèrie uh -huh. i aleshores no doncs, ens podem identificar no? després si es troba en un, en un altre robatori uh -huh. a la persona doncs sempre se li pot demanar responsabilitats uh -huh. Uh -huh doncs eh, hauríem de desconfiar si ens telefonen anunciant-nos anunciant que ens ha tocat un viatge i que per obtenir-lo hem de trucar un número de telèfon generalment és un 806 o 807 que és una tarificació especial però clar, no diuen truca al 806 diuen truca el 80,64. 64 llavors clar, ho, ho amaguen una miqueta, ho disfressen i com que ens ha tocat un viatge o un apartament o en qualsevol posto de platja, nosaltres jo el que m'he trobat és algun dia que buscava feina, doncs que et surt un número de telèfon que és totalment correcte és un 9-3, tal però després et truques allà i et diuen és que has de trucar al 80 al no sé què Clar, tarificació especial, és una estafa i te n'adones quan arriba la factura Clar Ah, a l'hora que ens facin una enquesta telefònica no facilitem mai les nostres dades personals uh -huh. les poden utilitzar en contra nostra. per exemple ¿viu vostè sol? Uh -huh. sí ¿quina edat té? 80 anys Val, és una cosa molt interessant per als lladres uh -huh. Quan us demanin dades de caràcter personal, no lliureu la documentació amb l'excusa de conèixer el vostre consum d'aigua, llum o gas o de comprovar si les vostres dades són correctes. És possible que us demanin un document o factura. Les vostres dades poden ser utilitzades per altres finalitats no desitjables. Clar, normalment a les factures estan totes les dades de la persona, el DNI i fins i tot gairebé tot el número de compte, amb uns números que no consten. Però bueno, poden fer proves i ja estan. Desconfieu de persones desconegudes que us diuen que són amics d'algun familiar vostre o d'algun veí que us demana diners per a alguna emergència. Típica estafa d'una persona que arriba a casa nostra, ens diu que és amic d'un net, per exemple, que està a l'aeroport, que necessita calés, que s'ha quedat sense bateria el mòbil, que no es pot posar en contacte amb ell mm -hmm. i que necessita 500 euros en aquell mateix moment si no, no pot agafar l'avió. Mm -hmm. Doncs bueno, amb bona fe, nosaltres li donem els 500 euros. Oblidem-nos. Mm. Ja està. Tot això era el que hem de tenir en compte doncs, si volem evitar doncs, ser víctimes d'aquests de, delictes. Clar, sí, sí. I davant d'un delicte, si són víctimes, doncs, si detectem alguna persona sospitosa al voltant de casa nostra, doncs, sisplau, no dubtem a trucar a la policia. Si són víctimes d'un robatori, no tocarem res i ens posarem en contacte immediatament amb la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, uh -huh. Guàrdia Urbana, policia local, etc. Si observeu que algú ha entrat al vostre domicili, aviseu ràpidament al Mossos d'Esquadra, el telèfon és el 112, o a la policia local. No hi entreu, podria ser que encara estigués algú a l'interior. Sí. Ha passat. Uh -huh. ser... Jo sé, s'haurà les dades per internet? Per tot el tema... Respecte a què? Si deixes les teves dades, per exemple, el del Paypal, per exemple, que és es, que transferències econòmiques... Amb el Paypal és molt segur. Sí, que dones les teves dades i... Jo sempre compro per internet. No, no, no, hi, ha, vale. no hi ha hagut cap problema. Encara no tinc cap problema. Vale. Podria arribar el dia, eh? Vale. Però ara per ara, si ho fas sempre a les, a les pàgines oficials, uh -huh. no tens per què. Vale. Mm. Molt bé. Si em permeteu, voldria recordar el telèfon d'emergències de que és el 112, uh -huh. que és un número gratuït, únic, per a, tota, per a tota Europa, que funciona a les 24 hores de, del dia, 365 dies a l'any. Uh -huh. Centralitza totes les trucades d'urgència. A través d'aquest número es pot sol·licitar els serveis públics d'atenció a emergències per a accidents greus, incendis, uh -huh. salvaments, eh, successos de violència masclista, robatoris o atenció médica urgent. Cal memoritzar-lo, doncs aquest número per si us cal utilitzar-lo davant qualsevol situació d'emergència per la qual necessiteu ajuda. I sobretot no utilitzem aquest número per demanar informació ni per a cap altre fet que no requereix una actuació d'urgència. L'ús indegut d'aquest número pot dificultar la tasca dels serveis públics que tenen les urgències reals. Doncs si tenem qualsevol problema doncs ja saben que el telèfon d'emergències és el 112 i està obert doncs, això que ens deies les 24 hores del dia. Correcte. Molt bé, doncs Nacho Iglesias, que ve de la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu, de l'oficina de relació amb la comunitat, doncs t'esperem d'aquí 15 dies perquè ens puguis explicar més coses a tenir en compte per la gent d'aquí de, dels nostres barris doncs que vulguin doncs, tenir més seguretat al no? seu edifici i també doncs, al seu voltant. Moltes gràcies a vosaltres. D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Nacho. Ara el que fem és una petita pausa. Escoltarem un indicatiu de la nostra emissora, però de la nostra misura, però uh, tornarem ara tot seguit. Fins ara. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs nosaltres que anem acabant ja el nostre programa d'avui. Tal i com ens deia fa un moment la Maribel Rubió, ens queden quatre minuts i volem avançar-vos en algunes de les coses que demà doncs, us trobareu en aquesta emissora, en, en aquest programa. Un, parlarem amb el, tal com hem dit, amb el regidor de mobilitat, el senyor Francesc Narváez, ja que l'Ajuntament ha posat en marxa una campanya per evitar les males conductes dels vianants. Demà també parlarem de la moda de tardor que sortirà al carrer amb una desfilada a la Rambla de Fabra i Puig. Això serà el proper diumenge, eh, sí, estic veient si eh, coincideix, eh, exacte. Es realitzarà aquest mateix mes d'octubre. Doncs també eh, volem informar-vos d'una exposició que es diu Fotointerpreta, que diu la duración de Paco Herrera a Can Fabra. Sí el Centre Cultural Can Fabra del carrer Segre número 24 us ofereix durant tota que mes la exposición fotointerpreta la duración de Paco Herrera. El fotógraf fotointerpreta la duración un relat del llibra devoradores d'tonio Pomet. La que va ser la premisa del llibre serà també la d'aquest projecte fotográfic és a dir, abordar la incapacitat de l'home contemporani de percebre el que l'envolta i a si mateix com a part de la natura. Horaris per a visitar aquesta exposició, doncs, dels dilluns, els dimecres, els dijous i els divendres, de 10 del matí a 9 del vespre i els dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4 a 9. El diumenge l'horari és de 11 del matí a 2 de la tarda. L'entrada és totalment gratuïta. Doncs això es realitza al Centre Cultural del Camp Fabra del carrer del Segre número 24. Doncs ja teniu tota la informació que podeu tenir per eh, doncs, gaudir a, a tot el dia d'avui de diferents activitats als nostres barris i algunes d'aquestes doncs, es realitzen també en cap de setmana, per tant doncs, no teniu motiu per no sortir al carrer i gaudir de totes aquestes activitats, de tots aquests actes que evidentment nosaltres us recomanem des d'aquí. Ens queden ja pocs minuts per acomiadar el nostre programa. El que sí que volem és donar les gràcies al Joan Ic Franco, que a tu. avui ens ha acompanyat en aquest programa, i a la Maribel Rubio, que també ens ha acompanyat com a tècnica, i que si voleu escoltar la seva veu, la veu de la Maribel Rubió, l'única cosa que heu de fer és escoltar aquest programa els dimecres, ja que els dimecres doncs, tenim l'habitual virtual tertúlia, i parlem dels diferents informacions que ens van arribar a la nostra redacció. Demà, divendres, a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia, programa important en aquesta casa. Estem parlant de l'Espiral que es posa en marxa precisament demà, amb Edu Will i tota la seva companyia, que evidentment també us farà doncs, uns matins més aments. Després vindrem nosaltres per oferir-vos doncs, totes les notícies del dia, i, evidentment, doncs, el que volem des d'aquí és que continueu a la sintonia del 91.6 de la FM o de www.rtv-fm.com. Dues maneres d'escoltar-nos, dues maneres de sintonitzar-nos. Això és aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Nosaltres que marxem, que passeu una molt bona tarda.